Feministak Fizikapitalistak anti Antifaxistak Euskaldunak Ekologistak Okupatzaileak Sexu askatzaileak Musikeroak Internazionalistak Maitakorrak Kasleak Langei eta langabetuak Malabaristak Sortzaileak gara, Gazteakara Antxetamina, eguerdiko bitamina Harunbatetan, ordu batara orden gutxitatik, ordu bietara. No, eh, Ongiet horri, eguer eh, dion eh, antxoetan minara, eh, berriro beste saio bat eh, izanen dugu gaur. Gaurkoan agian eh, akatsak egongo dira, <gülüyor> lehenko aldea dut eta mailean. Eh, bueno, Marianu eraguntza egisa, baina bueno, beti gertatzen dira. Bestaldean dugu dornaku. Gaur, regulaldionarekin nire mozketa berriak du eta bat. Eta bueno, aipatuko du berak, ze dugune gaur, ez? Eh, Esa meztala, bueno, beti bezala ez dagoen dugun e, e, agenda ta berriak ez ditugu, ba, Agenda jendan ere ba eguraldiena bari da eta gauza asko ditugu bertan eta horren ostean ba, bueno, berrietan ere ba, zenbait puntu jorratuko ditugu. Nolazba, guen artean ba, bildu eh ba, egin martxan abian jarri duen ba programa edo edo ez kanpaina bat eta ba, bueno, beste zenbait berri ere ditugu. Eta horrekin aurrera saioekin aurrera egin eginez, ba, izango dugu ere, ba, e, kontaktuan jarriko geren Daiako eta ba, Hendaiaeko kide batekin, Maiarenekin, bueno, albaldin badugu bentat, e, ikusten den ez de telefonorekin arazo zenbait arazo ditugu, baina bueno, lortzen badugu, ba, mintzatuko gera, izan ere, aurreko larun batean, ba, bertan Hendaian zen asambleadaren aurkezpena eta bertan hitz e, ba, e, egindakoaz e, ba, mintzatuko digu gaurkoan. Eta horretaz gain ere, ba, izango dugu ere e, ba, urruñako kide den ekaitzekin ere egongo gera ez? E, bai hori da, er, er, er, er, urruñako ekaitzeko horriko zaigu, e, beraileak ba, gazteguna prestatzen ari dira eta bar eta egitaragoaz bueno, ba, nola di joan prestaketa horren ba, inguruan mintzatzera. Eta gero horren ostean, ba, lehenkoan, e, tzen saiorik egon, e, espero dugun jarraitza egin dagozatela eta nabertiko zenutela, errepik apain bat jarri genuela. Eta e, ba, bertara joan ginen, soraluzera, bertan matxinzaltu eguna ospatzen baitzen, eta e, ba, bertako egitarraua, bertan egondako giroaz, eta bertan bateratako ondorietaz, eta barra, mintzatuko gara zuekin. Hala da, eta bueno, ja bukatzeko, beti bezala, eh, ba, oitura honak aldu barrez direlako, rata edo pata saria banatuko dugu, eta ba, beti bezala, repikatuko dugu, telefonoak azutela gu deitzeko, eta hortaz gainere, ba, gure e, e, korre, osa, e-mail helbidera edre idatzi ezak azutela, dela antxetamina arroba eta, ba, bueno, e, orain jarriko giztu e, telefono zenbakia beraz, adi egon. Zero bost, bost bederatzi, lau sortzi, irusei, sei bost Eta hegoaldetik deitu ezkero Zero zero, iru, iru bost, bost bederatzi, lau sortzi, irusei, sei bost Llorar, aquí todo es igual Mil guerras he perdido ya Me pueden reventar Me vuelvo a levantar Tristes caras se cruzan en prisión Nadie tiene piedad con el perdedor Hoy tengo ganas de reír De volar y ser feliz do ami Bueno, eta besterik gabe ja saioarekin martxan jarriko era eta beti bezala leheneko gauza ba, hemen inguruko agenda komentatzi izango da. Jakitu e, adibidez gaur, larun bat hogeita mar, antzerkia gongo da. E, segi jotzen e, Poispolo Kompañea Payasoekin, Amaia Kulturzentruan hori arratsaldeko bostetan izango da, irunen. Baita tare gaur, erromeria izango dugu, antxua jatea eta imuntzo tabelokirekin dantzaldia hori zumardine izango da, e, seiretan eta baitare gaualdean ja kontzertua ja eta Scopiton e, bideoliparen aurkezpena. Hori e, ja endaian izango dugu gaueko a kaldera, Kantxu estatuan. Baitare e, gaur e, bai hori da. Gaur e, elkartasun kontzertuango da taupadakena, e, Fikoban 8etan e, eta bertan e, Ba, hori 8etan kontzertua taupadaken alde eta baita ere antzerkia gaur eh, arratsaldeko zazpiretan eh, pentsatu pentsatua zegon egitea eh, kabigorri bateneoan nunbait eh, eh, 20000 treguas de viajes submarino ba antzerki saioa baina esan eh, digutenez edo hori komentatu digute Ba ez da emanaldi hau izango eta beste bat izango da, lare badago antzer gisaioa, nahiz eta beste bat izan, eta bueno, ba hori jarriko dute abian. Bi harri gandea bat, esan e, bezala, ba, euskalko dantzake hongo dira, e, kantu dantza, esan ere, nabartenea eta hameakako adiskideak e, taldeekin, e, zabaltza plazan, goizeko meikaterritan, beraz euskal dantzak ikusi nabe dituz dute, ebertara gerturatu. Gero ja, datorren astera pasatzen gara, Aztelena Abira, bertan, e, olerkaritza taldeango da, Emilio Pacekorekin e, ikustela hili arratsaldeko arratsaleko eta e, ja, ostirala aseian, ba, kantua fari ango da, kuskusu txarangak animaturikoa, e, ja, saia ostatuan hori urruñan izango duzute, eta, bueno, beraz, e, hau duzute, aste Aztionetako, ba, plangintza, edo, bueno, e, beste motadeako, ba, zage, ekitaldiak. Bueno, Baitare, aipatzea e, gaur e, ba, bilduk aurkezpena egin duela, konservatorian e, hori goizeko hamabitan izan da eta bueno, ba, bertara jendea gerturatu da, aurkezpe bueno, egin dituzte, bare irungo ba, listak eta bat. Baitare ba, berria izan da bildurena, ba, zea inguruan egizuten ba, bezala, ba, Espainiako Gentzio Nazionaleak impugnatu egin ditu dela Baina kuriosena da, ba, zer gatik ez, inpugnatu dituzten lista batzuk, egin bat ba, bat kasu batzutan, adibidez hirungo kasuan, baten bat eh, Gazterria bezalako ekitaldi batara gerturatzegatikan gatikan izan da, eta beste kasu batzuetan ba eh, bai topaketak, bai eh, demokrazia irumilioi di abala ematea gatikan, bueno, holako gauzen gatik eh, ba, jen, listak inpugnatuak izan dira, eta beraz, ikusten duzute, ja, eh, erdara desaten den bezala, errizando elritu ibiltzen dira ba, ilegalizazioaren asuntarekin ta baita ere honen honenarira ba mobilizazioak deitu dituela bilduk e, irunnen e, zeatik aterako dela e, renpeko zubitikan eta ostegunean e, ba bildureke bueno, batzar orokorra egongo dela e, ba iru, irunen bertan Baitare, ja, e, beste motatakoa ba, gauz batzu komentatzea adibidez ja e, e, e, egiten den futbol zazpiko ko orkeztu dutela tabar eta bueno, ba, puntatzerik bat dela ja, maiatza gamalaguan izango da, eta bueno, amase jubro dela parte hartzea, bertan ba, futbol txapelketa, bazkaria, saria kontzertu eta barren gode dela, eta, beraz e, animatu ba, kirola eginez eta gaina ba, presion aldeko ez, e, futbol eta izaki, ba, presion alde gero ba, kirolea ginez a, animatzen ditugula. Bestetik ere, komentatu zea, e, beka hurre e, horretan, e, arratxaldean, sagar duguna gango dela, ba, jaikiroera edo, biskaitat jaiaekin gura badu zute ba bertar hurbildu oretara arratsaldean esan bezala e, ust, ez dakigu ez du ordurik hartzen pentsatzen dugu bosta aldera saia aldera izango dela beraz animatu zaiteste Eta baitare, ere, ba, pasaren e, munduko preso politikoen eguna eh, ospatu zela, eta horrenarira ba, e, Irunen, adibidez, Azialkartean, ba, askapenakokidek eh, urnatxo bat e, prestatu dute. Kasunetan, honetan, eh, Kolonbiako ba, preso politikoei ba, gutunak idazteko animoak emateko, beraien egoera dela Tabar eta beraz eh, oraindik ez badutzute idatzi edo gogoak badituzute, ba bertara gerturatu Azialkartean eta handutzen dute urna eta bueno, beraien animoak emateko. Eta beraz, eh, hori da dena, hori goz. Bueno, eta, bai, esan eh, bezala jendarekin amaitzeko ja, eta Eta ba, bilgunek lehenago ere bueno, komentatuko dizue edo komentatu izan dizue igual jagonekin ero bero saioan, baina e, bilgune feministak ba, irungo fotografi elkartarekin, e, afi elkartarekin, ba, urte hor egiten duen narkazkileiaketan toratu du. Eta ba, bueno, urtengoan e, urrut pixko e, bat epe hondiagoa mango dute, zeren den urteetan ba, landetxeko jaiekin batera maiten ziren, Emaitzen zen leiaketa hau, baina aurten pizka bat gehiago luzatuko dute, e, ba, EPA luzatzeko asmoz. Eta hori ba, parte hartzaileak edo zein izan edo parte hartzaile, gaia, historia edo historioak dituzten emakumeak izango da eta modalitatea bat zure edo koloretan egindako argazki edo teknika edo teknika hontzat hartzen dute. Eta ba bueno, hor ikusten denez nahiko irekia da da adabakarren ematen dena, eta gero ba, bueno, lanak ar, ar, argazkia kontuten hartu behar da, gero berrogei eta berrogei bider, berrogei eta kartulina baten jarri, barko, jarri barrekoa dela, beraz baritu, manio, desientia dukibarko dula, baina bueno, bestela ez dago inongo e, ba, exigentziarik aldo hartatik anez. Eta ba, gero e, jasotze epea, izango da apidilaren hogeitik, amaiatzaren hogei bitarte, eta harreralekoa da Gazte Informazio Bulegoa, eh horiago Fueroskalean, bigarren zenbakea Irunen bertan, e, hori izan hori Kalenagusian onduan dago, hor aldezarrean. edo bestela ere egonekin@gmail.com e, gmail.com bidera ere bidali daiteke e, e, argazkia. Eh paimaia izango da herrikoia eta profesionala. Herrikoian esposaketara hurbiltzen den jendea ba, bertan mozkatuko du eta gero ba, profesionalizango da ba, noski e, ba, aipatutako irungo fotografia elkarteak bertan e, ba parte hartzen duten jende berdinak, ba, beste beraiek e, ba, epaituko dituzte argazkiak beraiek dituzten iritzien arabera eta ba bueno ikusten duzuenez oso ideia eta ez e, mirekia da eta zeian argazki edo gogotzan zaizuna egitea ba ordozuta aukera egiteko Eta esposak eta izango da maiatzaren horieta zortzitik, kainaren laba arte, irungo mindibil zentro komertzialeko merkatuan eta kainaren bostean, e, bostetatik zazpiterrietara zabaltza plazan. Beraz, hauek e, biak ere irunen izango dira esposaketak. Eta, baur, e, gero sariak izango dire, e, nola ez ba, garrantzitsua, leheketa bat baldin bada, ba, sariak garrantzitsuaak izango dira, eta ba, sariak izango dira lehenengo sariak, e, profesionala, bueno, lehenengo sariak, Hemeneztu lehenengo bigarren eta erugarren bezala definitzen. Bari, ba, profesionalek emango duten, ebargazkilariak emango duten esaria, ba, faria izango da, Patxi Patrici jaztetxean. <laughs> patrici jaztetxean. Patxiku, patxiku. Gaztetxe, jatetxe, ja. Hori. <laughs> <Bueno>, <laughs> eta gero, herrikoia izango da elkarreko bono bonobat, ba, bertan erosteko neiztuten mateiak guztia. Eta gero, hau da, gehiagun guztatzen zaiena bilgunekoei badak zituten orakoak giren, beraiek, ainen saltxerak eta barri lugarren zariaz, zirriki dukiz aria da, eta ba, Brasileko txokolate eta bomboiak izango dira. Beraz ba hori animatzea, eta eta horrendik handen bora badagoela aurkezteko. Eta orain musika pixka bat, horrez, aduriz. Lakaxi eta gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza.la-casita.org For Bezala, orain jarraian berriak jarraituko dugu, Euskal Herrimailan mailan dago ekin. Euskal nahiko aipagarria izan da, edo beintzat atentzia deitu duna izan da e, nola bi gazte, ba, zarautzen, e, bai, zarautzen, e, zea, e, Aritz Labian eta Aritz Gartxo tenea gazteak ba, nola e, zintzilikatu ziren, bertako, ba, zeatik, e, amilde egitik, o arkaitzedik. Bertan eh, kartel bat zeukaldetelarik, utzi pakian jartzen zularik eta ba, nola ez, e, kasonetan, utza e, izan zen, e, gudari egun batean harira, ba, bertan eh, nubait eh, salak eta anonimo bat jaso zuten bigazte hauek, nubait eh, ba, goraetaka edo ibiliak zidelakta eh honenarira audientzia nazionala lakar tu zen ba nunbait eh hauen epaiketa epaiketaren hautua oraindela gutxi atera da eta bertan e, bigasteak ba urtebeteko espetxe zigorra betetzera ba bideratzen zituelarik eh bigastegoek ezien audientzia nazionala gertu orren, eta horrena horren ordez noski ba erabaki zuten eh behinz bat zeatik e a zintzilikatzea. Bertan e, jendea hurbildu zen, e, beraie beraiei, beraien e, babesa emateko, baitare betiko moduan txakurrak agertu ziren identifikatzeko. Ta hori hori goizaldean izan zen, eta arratsaldean ja chakurak identifikazioaren ostean baia e, bertan agertu ziren, ba txiloketa burutzeko eta Madrilara bideratzeko. Hor izan da aste honetan ba, eman den berriola deigarrenetako bat. Beste batetik aipatzea e, ere, ba Irate Itobar, e, militantea, Ba, ya, Madriera ya, eh, atzer iratu dutela eta bueno, eh, baita ere eh, iratitu gainera Oyer Gontzalez, gazteare eh, Madriera bidali dutela eta bueno, eh, dirudi, euroagindaren ba, aurka erabiliteko indarra ba, eh, gutxitzen joan dela eta azkenean ba, Madriera bidali dutela Frantziako gobernuak ez bai du ba, bere eh, bidetik eta eh, azkenean ba, bertara bidali ditu Baitare, berria izan da, ba, rapera batekin, Julia Hitoitz, ba, audie, Nafarrako audientziara ba, gerturatu dela, deklaratzera ba, berak e, Bartzinari buruz egineko abesti baten ondorioz, ba, Bertan Bartzinak e, salak jarri dio, e, nun baita e, abestia e, ireingarria delako eta bar, eta bueno, e, horren ostean, e, ba, Bertara gerturatu zen e, Julia Hitoitz, e, latxula potra bezala ezaguna dena, Ta, bueno, bertan e, honek aldarrikatu zuen ez, ez? artea dela bere modu bat kexa egiteko estile irainak eh e, gainera izan zela, ba, nola Iruñako gaztetxari ingurura ba egondako ba osea eh inguruan ba momentua zela ta bueno bere ba mala hostia bertan e, aderazi naizuela Eta, bueno, horren e, or, ostean baitaare e, jakizue, bueno, berri honba dugu e, gaizka jareno gaztea e, libre utzi dutela. Hornaiz e, eta e, ez den e, bere kasua bukatu, ere e, libre utzi dute. Eta, bueno, e, ongiete horregintzietan lengogunean, e, 2000 sortzean atxilotua izan zen, eh Bergarostiak Huelva, Soto, Aranjuez, Alcalá, Alkala, eta Valdemoroko espetchetan ibili da, gaizka la eta gaztea ta bueno, ba hemendikan eh, ongi etorria, antzetaminatikan, ta bueno, eh goza dezala bere askatatzun berriaz. tarain berriekin amaitzeko ja, ba hitze dizuet hasteko e, ba HT geldituk e, moratsan jarri duen, bueno, e, mugituk, e, zuzen ere mugitu mugimenduak antolatutako ba ekimen batetas, izan ere ba aipatu bezala, ba geldituk ikastetxetara jo du, oraingoan ba, gazteenak edo membetsarenareak ba horren inguruan kontzientzatzeko asmoz, ba berei krefenatzen dutenez, norrogon bizi dugun ba gizartean eta baita batez ere ba, estatuak inpotsatzen duen ezkuntza ere du honetan ez direla benetan ba, e, zenbait balore transmititzen izan daitezkenak ba amalurrakiko eta horrek da eragiten duena ere ba HTB-zarako txikizioa baten aurrean ba, ez e, ba, horren kontraktibatzeko jarrera bat edukitzea ez ba bueno, horren beraz hori dela ta ba, eh ba, ordu bateko paroa deitera eh eh nahi dute ordu bateko lanuztea eta horrekin ba, bazen bait ekimen eta eta inkasketa dira edo bainzatsaintzibilizazio hori bideratzeko moduren matei izango da eta ba hori ikusten denez ba maiatzak 5 deitu da eh geldialdi hau Eta dakigunez, baia ja, inguruko herrietan, ba, zein ba, e, ideia daude horren inguruan egiteko, ba, beran e, Tokiona institutuan bertan, e, ja, e, planteatuta dago, bai eta, ba, irunen ere, ba, beste ikastetxetan planteatzen ari da. Beraz, e, adiegon, eta nira beintzat, e, institutuko ikaslea behalimaztarete, ba, dakizute, eskubia duzute, zuek ere lan uztea daitzeko, eta nahi ezten ez gero, ba, eskatu, eta, eta lagundu ezagun HT geltzera denon artean. Eta bueno, ba horrekin jarraitu, za amaituz, bezaintzat, ba pizka komentatzea, ez dakit ezagutuko duten, Patricia Eras emakumea, eh, ba, eh, bere buruz beste egin egin zuen aurrekoan izan ere, bera presondegian ez zegoen, bezaintzat lotera junmartzu, joate zuen, izan ere, ba etxe okupabatean bizi ziren Barcelona'n, ez? Egoen, bintzat, e, Eta ba bueno, Barcelonako etxe hontana izandako festa batean edo holako zer zer, ba etorri ziren ba, poliziak edo edo ez dakit bertako indar polizialak eta eta rasotzera joan zirenez, ba, bertan, no ikusten denez, ba zenbait eh eh borroka ba, bat sortu zen hor eta neskari ba Patriciari eh ez dakit eh botatzen zioten eta, E, polizia bat eh tetraplejikoa gelditzagarik izan ere tipoenek salatzen zuen eh mazeta bat edo botaziotela buru gainera eta horratikan gelditu zela tetraplejiko eta horren ba, ostean gero izandako beste pai, epaiketetan ba esotentzuenez ez zela mazeta bat izan, harri bat izantzela, bueno, hor azkenean eh ba, aipatzen ziren gauzak aldatuz joan ziren, eta euskaneaneri ba azkenean Pasa, e, jarritako pena edo izan zen sei urtetako ilabete, sei ilabetetako kartera zigorra, baina noietatikan e, lau, e, lau ilabete, ba, irugarren gerraduan egongo zen, hau da, etxer, bakarrikan kartzelan lo egitera jumaztula. Eta hori, ba, e, egun otan, ba, ikusten denez, zemakun binek bere buraz beste egitea erabaki du, ba, ikusten denez beste zenbait arazo zituelako, Eta, ba, emakume hau okupa mugimenduko emakume oso garrantzitsua zen, bertan, bentzateo ez daguna bentzate eta, eta, bueno, ba, ez dakit, orain, ez dut esango goian ez e, neiz oso, e, neiz e, bakean, kontxeraten. Bakean, egon bedi. Bakean bedi, baina, bueno, dai. da. Bakean bedi, bueno, bai, izan Bueno, ba, honekin, honen beste ez, berri ekin bokatu Ingurumena, ez da igrekoarekin idazten. Garraioa, ez da igrekoarekin idazten. Iruzurra? Iruzurra bai, iratzi daiteke. Tranak trenak ez dauka, irik. Euskal Herriak ez du igrekorik behar. Euskal Herria ez da genlituko. Ez reta la trenak arrapatu. Ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez txut gonekin erobero xingurri otsak mundu herri <gülpura> mugimenduaren ahotsa antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko 8tik arte herri pauzu mediak ekoiztutako saioak <gülpura> Lakasita gaztetxea interneten, berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakasita.org Bueno, eta esan bezala, aurreko astean ezginen alferkeritan idilli, beraz, lan egiten egon ginean, chukun-chukun, gainerare ikasten egon ginean, ze bueno, ni nekazaritzaren inguruko italdira joanitzen, baina e, Aduriz komunikazioen inguruko ba italdira eta bertan, ba, are Itzaldi... bere teknika hobetu zuen, e, Taierra. tallerra. Tallerra horragitak ama, que no su quiere partartu eta ba, hori, ez dakit, eh asteko hasiko gera hasiratik. Beraz, hasi eran, junginan autobuses junginan, e, beti ere esan genuen una komentatu genuen oso koherentia izango zela guztia, beraz oso kolegikoak garen ez, eta pixka bat elferrak txirrindazguteko, ba, autobusaz junginan guztiak, eta, eta bueno, hemen dugu pixka bat garrabazio bat, e, bertan autobusan gurekin etorretako joan erekin hitz egin genuen, eta bertan pixka komentatzen digu bidai azter moduz joan zitzaigun. Hemen bueno, gade, soa luztera aldugera azkenean, aprillako goita bi eta antxeta emeina leku guztitan dagoenez, hemen ere etorri da, gorkoan, gozean goizetikan eta bueno, hemen dugu e, irungo neskabat, e, kaixo joan e? Kaixo egunon dornaku? Egunon eta, bueno, ba, beskak, komentatu ikuzu nola joan den, kontatu ikuzu biskak nola joan den e, bidaia honora ino ez? Ba, bueno, nahiko, ondo egia esan, etorri da autobusa ez dakiz zetorren anztetorre, etorri da lande txara iritsi da sortzi terdiak e, inguru, eta, eta, bueno, gero, e, etorri gara donostira, eta donostitik anatera geha behatzi nedola, eta nedola, eta, bueno, iritsi gara, bueno, gelditu gaituzte nazionalek, eta, bueno, identifikatugu gaituzte DNA, bueno, milion hori ja espero genuen ez, eta gero zogon beste kontrol bat zipaioena, Eta, bueno, hiekez gaitu gelitu, e, uste gilditu, uste dut dia emandotela biso batako besteari Eta... Eta Carlana egon beraz, beraien artean, ez? Bai, bai, beraien artean ikusten da, ba, ari direla sortzen horrelako beste, beste harreman mota batzuk, ez, beste... <risa> Seabat, beste kontzeptu bat, ez? Eta, bueno, orain iritsi gira eta orain goz, ba, hemen gaude, ikusten da jende bastante kaletan eta horrela Eta, eta, bueno, orain goz, ez dak, izarra egingo degun, laiztara txiko die tailerrak eta hola Eta, bueno, horren joan bergea puntatzera, bineon, bueno, hola, chef. Osa, ongi, ba, berr, no den eguna? Eta, ere bai, komentatzeko, atera diela, lehen esan diat, atera diela, iru autoguz gutxi gora bera, agipuzkoatikan. Horren ikan ez dela zigur, bineon gutxi gora bera, diela, hola. Eta, hori, komentatzeko, ba, jende esaten duena dela gutxi, bineon eritxitituritzen ez da gutxi, ez? Horrela... Betiko igual obeto ez, gauzitean gehiago hausnartzeko eta... Sakontzeko. Bai hori da. K Bale, ba, espero ez hagon hori horrela izatea. Bueno, ba, askarreka asko jone. ne? Bueno, Buen, eku ezi duzute, entzon duzute, obeto esan da. Egoiztean ba, e, ja animoekin hasi genuen eguna, eta bertara junginean, e, bertan zoden, ba, taierre edo itzaldez berdinetara puntatzera. Ba bertan zauden eh, tailerrak ba izan zegon komunikazioa, sozioekonomia, nekazaritza, eh sexuata, sexualitate tarremana, ta eh zein kultura, aisia, eh, arremana, osa mezala, arremana sexualitatea, komunikazioa, kultura, eskuntza, nekazaritza, socioecon, sozioekonomia eta aisialdia ziren tailerrak. Ba Irundi Joandako sei pertsonak saiatu ginen eh, bakoitzara jo ten. Hmm. bueno, naiko ongi egon omen ziren, hori izan zikuten jendeak. Bueno, batzuk zenbaitetan bi edokenduta duta oso gustora tera zen, e, ba izan ere e, uste dut ezkuntza eta isiap, eta kultura justu iruiek igual e, pixka bat patxara tera ziren, ez dakit e, behar bada espero ez dutena izan zelako, edo ez dakit baina besteetan e, goa dibiezen ni nekazaritzarako E, taierrera edo itzaldira joan nintzen, baina horren bueno, inguran badugu beste grabazio bat, baina iguala durit, pixka komentatu nola izan zen komunikazioko tailerra ez? Bai, baina, bueno, ba, bertan bildu ginen, e, esan bezala, baina e, apuntatu ginen jendea eta e, ba, ze izan gau ginen iru, irurogei pertsona uste dut ginen denetara, lauto aldoetan e, sakabanatu gintuzken, e, gehien bat zen lanketa bat egiteko ba, nola herri e, mugimendua eta baina e, ah komunikazioa nola komunikazio era ezberdinak e eh, lantzeko garaian eh, kontutan hartu hartela dela ba, eh, herriaren edo birtan bizizaren zaren auzoa herria edo abarren eh, egitura eta E, posibilitateak ez, ez dela berdina e, auzo, oso auzo bizia den e, leku batean lanket, komunikazio lanketa bat egitea gian e, kartelekin eta ba, jendeari irizten zarela edo e, auzo bat nuen lejendea bakarrik e, lotara joaten den, e, dormitorio esaten den hauetako bat edo nuen herri bat, e, herrian bertan e, ba, esan bezala ba, herri batetik bestera joaten direna eta ez dutena herrian bizirik egiten ez eta pixkat e, lau lau taldetan banatu ginen, e, gure kasoan, eh nere kasoan e, auzo berri batzen, hauek e, sortzen diren auzo monstruo hauek, ba, pixu asko, e, parke batzuk eta baina bizirik, ez, ez da galako jendea bertan finkatua bai be, auzo berriak direlako eta ba emantziguten aukera, ba bertan e, dunbait, e, modu ezberdinak, eh emantziguten material ezberdinak, errebista, eh pankarta, kartelak, e, kuña, e, gero ere ba grabatzeko aukera Eta guk haukeratu bar genuen e, modurik egokiena edo behintzat e, ba, kondunan hartu hartuta gure auzoaren egoera ba, jendea gazteari eta bar e, iristeko. E, noski horren aurretikan e, bultzatu ziguten e, auzoaren, kasuanetan gure kasuan auzoaren, diagnosi bat egitera guk e, auzo horretan, e, auzo berri bat dela kondunan harturik zer ikusten genuen zegoen liteke ba, jende gaztea edo ez gain gaztea ba, elkartzeko puntua. Gure kasoan erbaki genuen auzori mierda batzela, <laughs> auzuel kartea bakarrik zeukala, jende gaztea zela bertan egoten, eta pff, beraz lanketa oso zailan, ikuste esan barra laute eldatetik zaiena genula, zerik, besteak bintzat herri bat ziren, eta bar. Bueno, ba, Seiatu ginen egiten bideoekin genun, genuen, kuina bat egin genuen, eta ikuste polita izan zela, e, bai, e, guk gauk e, beraiek material eman zigutelako, baina guri behartu edo, ja duzeu de la e, nunbait e, guk irten bidea bilatzera ta bai ez ba, bueno, bideo eta kuina grabatzeko garaian ba egon zen katxonde ba eta bueno txorak txorakeriekin ba botatako irriak eta farrak ez eta, bueno, ba nahiko interesgarri izantzen gure kasoan zuena nekasaritzan ba, ez dakitzekoa dut bueno hori eh bai komentatzea ikusten denez eh ustedu zure tailarra osea adibide dela pixka bat Ba, irati mogoionek, ba, e, matxin saltoko bozera maietariko batek komentatzen zuen moduan ba, oso parte hartzaia eta benetan praktikara eramateko eguna zela, matxin salto eguna. Eta ikusten ba, denez e, zu komentatuagatik, ba, benetan hori burutu zela eta benetan e parte hartzaia aktiboa eta, eta sortzaia izan zela ez. Eta hori ba, nikustu dut lor, lorpe mat dela eta, eta oso positiboa gainera. Baina, igual nekazaritzakoa komentatu eta horretika, ez dakit ongondorio ditzen zaizun, baina... Igu behar bada sortu da zakegu, ba, e, ba, topatun narkitua itezken graba artean ba, sarrerarako, bueno, e, egune asiran izan zen aurkezpentsoaren zatitxo bat, eta jendeak pixka bat ba, e, girat, girotu, girotzeko azmoz, ba, entzun dezatela aurkezpena. Entzun den arraraz, behintzat. Hori da, iratik mogo eta beste eranoa da, besteko erbozera mailea. Motilbat. Eh, ehm, boton igual no. Botzon, jong botzon. <laughs> es, bueno, eh, bueno, da torria. Eta onki torrin astean iritsira bat salto eguna, iritsira soralutera. Poliziaren kontrolean editu zaitezten hori eskuajatatzeko eskatu bar irizuen, baina ez du eginngo. Mena jasoko dituzu eta. Kostopo a hemen gara erazte mugimenduko kideo, elkarra inandik ikazteko azmoz. Euskarak badugo horretuko horretu aproposaten hitzoko ederra, ikusi eta ikasi. Horretan alatoz, ikustera eta ikaztera, baina ez da ikintzuek tontori irakastera. Elkarra inandik ikaztera baizi. Hauzon lana, elkar lana, impzu eta koherentzia irak gaurakoan gure eztegian lehen postoan ditugu nita. Martino Galdek, altalpen grafiko edarra entzion behin aurrari elkarlana eta kolektivitatearen garrantzia, jalezeko. Honera zioen, zoaz basora eta arretzazu adar bat, saiatu zaitez erdietik alpurtzen, krak. Zira, orain zoaz berriz basora eta hartu izazuz posta da. Saiatu zaitez guztiak batera alpurtzen, Alegin duten bain eztuen hortu. Kolektibatu eta algarlanak indartain gaitu beraz. Horri, ez zulotutadoan konzeptuara hausolan arena. Batak besteari lagunduz, eta batak bestearen ekarpenaz errezagoa izango zaigu proiektuak egikaritzea. Baina lan kolektiboak untzonatu dezan, ezimestekoa da normanakoak bene hondaranea eman, eta jarrera erautzaileak bene ganartzea. Autokritikoa eta inconformista izatea, errebeldea. Gure ideia eta baloreetiko, koerente izan eta praktikan jarri. Kontraixanak egin dituz, eta aldatu gura ditugun gauzein, jarriera intzun aurre egin ez. Gaukoan, jarriera oztai horiek, praktikam jarzera bidean eta kolektibokin proiektua gauzazera bidean, elkarren gandik ikaztera bat du, nosan eta seksualitatea, komunikazioa, ezkuntza, kultura, exialdia, nekazerizatako eta socioekonomian. Dagoneko eman duzio guztiok izena, antulatikadoren zazpita hierretan, eta ba, eman ezazuek guztiok gaukazuen oberena. Ekitaragoaren biztukoetan duzu emarkatuak bakoitzak nora joan behar duzuen. Ondoren, ebu ardian, bazkariatiko da kolikiroturuko frontoian. Amar eurotara, zazperun txartel bainoet daude, beraterosizazue alik eta azkarren informaziogunetan. Zazperinade, <Sing> beratzen zaretzen horik hartzekoak, uzango dituzuken txosnetan zengabertetan. Amaizeko, zenbait zobar. Zaiatu erria alik eta putzien sikintzen. Zortutako zaborra alde neinean bota eta bazkariko sobrak atesateko sisteman bezala zaitkantuko dira Plastikozko edalentziko gorra erabili bilipoteetarako, eta zaiatu elkaltze Zortetan eta laguntzailetan izango dira eta gitarraoa, ba, bueno, goberatuko dugu Orain tairrak asken dia, ordubiterritan baskaria izango da kiroldegian Bostetan hasiko dira guneetako ekimenak Zaspireetan e, errautzak antzesan da egongo da sineman Beiderazietan ekitaldia egongo da Plaza Berrian eta Beideraziterretan hasiko dira karpain antzertuak. Genean izate, ze satek, Itziarren semeak eta 07ren Erromelia. Guante imagina da. Bueno, ta oizandu zutete egin ba, zituen harrera, ba, ikusten ikusiren ez dela forbatzuk ere egon ziren baskiaren asuntuarekin. E, bera kasaldu bezala, e, ba, tailarrak eta abartzauteen, baina ordu urdubiterritan, e, bazkari izan genuen. Entzun da, grabazioan, jendeak farra egin zuela, ze prinsipio batean, e, plazan bertan hor, aurkezpena egin ziguten lekuan, etzen jende asko, ez? Zena bat, zegon ze ziren berrun pertsona, asko jota. Baina, gero, ba, nunbait, aierraren oztean, jendea etorri zen ondoko horrietatik eta, bai, frontoia... Zaspiroen pertsuna bainan gehiago. Bai, bai, gu ospak inge nuen, eta bera, jendea sartzen ari zen orain diken. Bai, hori bai, izan zen izugarria, inerari, barrez genun nuen, ze, mitzago ninen kopriz ikan, ez? Eta, ba, orru sorratuko dardia bainan gehiago, eta azkenean, bazkarian, beresak zer pasatzen hor, bai, batean, jende pila bat. Bai, gozea, Gondoko horrietan, josatuten eta... Bueno, baina gozea egin horretik, ba, nik esan bezala horrein e, Nekasaritzaren e, eta ierrean egondako ba, lagun bati ere galdea batzuk egin genizkion, eta emendu ba, zute bere grabazioa. Bueno, nahi intzen bukatu da Nekasaritzako itzaldia, eta hemen gabe berta negondako mutil batekin. Aupa! Aupa, egunon. Egunon. Eta, bueno, zer hitu zeitzu gorkoan e, Nekasaritzan inguruko itzaldia? Bai, interesgarria ikusteko gaur egun batezbe gaur lanean hasian gazteek nola itxe joen aurre egoera horri, gaurko ereduan aurrian beste xumia hauta txikisia hauta bertukuko den kasaritza bat, bat bultzatu da dela eta erakutsi dela posible dela eta aspektu horta oso interesantzia. Pa, ba, espero keguna ongia zi dut eguna orduan, ez? Bai, bai, oso ondo, bueno, oso ondo. Ona da. Ba, Eskre asko Bueno, hau izan da, baxerritarrak egineko Gero gaina, bazkaria hauen produktuekin egina zen, ez? Principio batean. Bai, gazta ekarri zuten, ogilare bai, arroza, oi askoa, dena bertakoa, membriloare gontzen, uh, rogoxuga. Ni bete-bete garrinin bete zen, platera ja ni janun. Bai, bai. Oso, oso ondoontzen eta gainera ba, komentatzen zen bezala, ba, oso, ba beti ere saiatu izan da egun erentzia horren baitan biltzen, ba bertako produktuekin, garaiaeko barazkeekin, e, dena plastiko gogorreko dalontzi berrera bilgarriekin, eh okay. ezakidetena, ez, beti izan da chiporrekin denbora guztian eta eta ba ezakidet, nik gustatu dut lortu egintzera alderdotatikan e, izan Bye. ere ba nabariesten oraloko, ez? Holako karrera bat. Ba, eh hori botilla basoena pixaldata izaten da, ez? Basoa gainean eramatea, batzuk prest joaten ziren ja sokarekin eta arandelekin eta behia nunbait bat zegiten egon gaz dela beste batzuk, ez? Ori tipo jartzea da azkenena. Bai. Zenbat baso ditugolakoak etxean? Ni gidu, pero Nik uste dut bora borreak etxean, Zunik, plastikozko basokin. Ko iruro gehi tapiko uste ditu dala, kontatzen lehenkoan. Eske, gaua bukatu zenean, oski, ba, baki zu, gelditu ginenak, baso guztiak nire motxilan sartu ziren, etxe ditsi nintzen claro. bostekin, eta irekin uren armairua. Beto, eta belazolako ekin <laughs> nik uste dut, bat, ja, ehoz zein egiten dela, ja, etxan, denok bodugula nahiko baso, enamateko, eta eske, hualet dira ezta gaiago sortu behar, eske ja. dire, dugu pila bat. Baina ez dugu pentsatzen agian no, ohitura claro. ba, emango digute. Baia atetzen da euro batean garestigoa, zi. Bai, eta parte plastiko plástico geiago dela egin ber. Hori da. Ekologiko. Bueno, piscat, ya ja, harido den la guadakiru. Ba, zientzia dela. Hoze. Eh, atala. zientziala da. Zentzu zentzu. Pixka, buruan bi, como dos, dos de frente, ba, baienbait utuzu piskat logikoaz. Bueno, ba, jarra hito zegunarekin, ba, gitarra beha komentatzen duen bezala, bazkaldu ostean, ba, arratzaldean ba, giro politea zen, baita parte hartzaile esan gau zena, ba, bertan egon zirendantza afrikarra, kordantzak bizu garrien zuten beltzek, hori no ez ikasi daiteke, noez? Nekustu torrutela ezurra bat dislokatuta eta ez dute, ola... Ikarra garria, ni txosna turnua ies egin nuen momentu bat, eskusa jarri nuen, eta bai, egon ikusten, hamar bat minuto eta... Puh hori arritmoa zeukatzena. Gero gainera, justot, e, karpanzago den bertxelariak rapero batzuekin batera eta hor right. pixka bat zarra eta berrian hasi gintzen, eta oso ongi eta gero bazakit gero iagaba partera, pentsatzen dut, ba, beti bezala, hemen, nahi neiz, izan edo ez izan Euskara gaude, eta muzkortzen ez bagera, hau ez da festa bat. Beraz, muzkortu ginen, nago ginen e, konzertuetan, eta Eta bertan, ba, ba, gero polita egon zen, jadizten dituta eta ja gero etxera. Bera, ez egon polita izan zen, ez? Bolo bila. Bai, Etzinen bertan, ez Bai, bai, gaua polita izan zen... Bezan ere, gauza da nik gabearen egon. Eta ere inpunan lan hitza egintzen duan, ez dauk farrezka egiten ari zaizkit, gauza da enula egon naigoizko goizko saiterreak artea, autogusa goizko saiteretan hitzultzen baitzen. Eta esango duztu eta, ba, bai, aztearen bestarako, banik enokango gaur dikane eta hitzule egin nintzen, kristoren odise Pantzaitez zu sola zuzetikan etxeraino heden bizita. visita. Ba, ja hartu ni tu mundu transporte publiko guztiak. Gua, gua, exagerada. Hartu nu autobus bat eibarreraino, eh beste bat Donostiraino. Gero trena ateraino joanitzen da, trenetikan joanitzen oinez en daiaraño. O sea, ahorita se hizo, va, e formazada Bai, gai, ba, azkenaldian ari naiz potente jartzen, marcha tal. Bueno, va, ba, nere visita personala aparte. <risa> ez es que zu zeugartzen zu karrerilla Ja, bada, quizaz dut no da karrerilla Binen ez es que bestela da oso serio Agustila, gala eta nantzute irrepizko banderetas Bai, hori da Peinkoz beste batetaz ingo dugu irri Nola ez pa, ez dela es. beti dugu mariano hor Hori da, gaur ez dugu mariano En xoa, gaurra duriz en xoa, izango dugu Seguro, ni mandotaren da, bueno Akatzako daude bargatu beti ez zera Ez gaua a... Gaua polita izan zen, ez zegoen Nik jendea Alde edo, bueno Nabaritu zen, igual topagunan edo izaten den bezala jendea, ba, guelgeiago parranda jai giro horren asmoakin joaten zela edo edo gabean etzenein besteko, bat oska askotan gabean, bikoizten da. Jendeko purua... Ez, ez zen biko, bikoiztu. <laughs> Bizkaito. Mantendu manten, manten zen, jendea nik uste, kuso gutxitu pixkat, ba, bueno, eh, azte santuan, eta jendeak igual bere planak ere izango ditu, Aña, bai, karpatzen Carpatzen oso hundia, berez ere ikusi genuen bezala, baina bueno, egon lekua bazen. Mm. Ba, ni pentsatzen nuen, ba gauean ja karpantzen azken ekitaldia eta egongo zela tope, baina ez ongi egoten zen, gainera gaztetxa irekia zegon, orduan sakaban herrikoara irekia zegon, beraz, ba sakabanatu sakaban atu egintzen piskat, ez? Ba, kontzertuak eta bar. Potaboremmo ginen, ba gauean jota fuego, esaten dena, tendena Zerbait egiten behintzat, eta bai, gero hori, esan bezala, goizeko zeitarretan autobusa, riztoan paliza, hanke komiñak. Bueno, bueno. Baina nik dut matxi salto egunen beraz, erakutsi genula gaztea garela, erakutsi dugula parte hartzaia garela, sortzaia garela, e, kontzintxa bat dugula eta badakigula benetan koherenteak izaten, ez nik uste dut e, markatutako eta lortu direla, eta egun, egun polita izan zela, bai, eta, eta boro bila lehen esan bezala. Ez? Bai hori da, ez? E, salto egin genuen, esan bezala, eta gauza hori zen, ez? agian jendea, naiz eta... ba hori aktibazio puntu hori ematea, ez jendeari, bertan agian gerturak dugu zen jendea aktiboa, edo ezen aktibagoa, baina bueno, ez? e, hori zen elburua, ba, jende elkartzea, ez Zagutza ere, hortarako incidenta hierrak ezberdinak eta bar, eta, bueno, nik uste lortuzela gauza, jendea kontena aterazela, garrantzitsona hori dela, Jaila egon edo ez hori ja bigarren eskuko gauza da, ja ez du garrantzirikan, baina... Bueno, Jaila ere laguntzen du... Bai, baina bueno, gauza nabari enazen, aurten e, taierren asuntoa eta hori, hori bultzatu naizela, parte hartza izatea, jendea bere herriaren egoera eta barre bultzatzea, ta, nik uste lortuzela eta giron asortuzela. Hmm. Baina, ba, animo gaztiak eta jarretuko dugu saioarekin. <güls> Ah Katu m a n o tres bezala ba eh endaiako eta urruniako gastasun badakoki dekin hitz egingo dugu gaurkoan eta bueno bertar horbildu da gaurkoan azkenian eh gait urruniako kidea den gazte gaztsoa kaixo gait e, bai egunan denoi jo <laughs> urruniako kaixo gait eta gero bestaldean telefonoan ba endaiako e, gastasun badakoki den bai dugu hau pa ba. kaixo Ba izan ere komentatu duguen, ba e, neiako gazte asamblea da, ba oso gaztea da izan ere duela gutxi sortu duzute, ez? bai, uno, lehenago ere bazen beste gazte asamblea bat, bazen mm -hmm. garaia izenarekin, baino hori desegintzen eta orain sortu duendaitz. Henda it izena du beraz eta eta azter dela eta e, hartu duzute erabakia do non ikusi duzute beharra e, gazte asamblea bat sortzeko endaian. Bueno, ba osen garaia desegintzen eta ikusten genuen alaren daian bazegola behar bat eh ba, Gasteria muitzeko oso eskualdeari begira denaiako gazteak mm -hmm. oso pasibo ikusten genitolako mm -hmm. eta ba horregatik e, sortu dugu eta, bai, bizka kitarren, e, asamlada, zardera, eta ba ibiez garri... ez Bizkaia aurreko gaztea asamla da zer dela eta disolbatu zen baina monien tienen zenbarkan egone eh? baina ez dakite arazoak izan dituzen eta uste dute jendea gerozta eta gutxiago abertuzela igual motivazio faltarengatik edo eta azkenean gutxika ba, gutxi kabes eginten. Hmm. Bueno, ba denez, zurentzako motivazio falta ez d'arazo bat eta ez izan ere horrekoan, horreko larun batean Justa saltegunarekin batera, ba aurkezpen e, eduki zenuten, ez? E, kantxun, kantun, en daiapo berriko bai, tabernan eta gaztekin bai, dola e... Ba, bueno, e, berez egun hortan eh kantzun bertso azkaria zegon ta orduna aprobetxatuenun e, egun hori eta lehenago 12 egin genun gure aurkeztena mm -hmm. eta jende hiente hor hildu zen igual ez guk mai beste gazteak baino beintzat jendea bazegon eta ba ongi pasatu zen gure gero bazkari da joan ginen eta gustera egon ginen mm -hmm. beraz berri giroakin hasi duten ja zuen eh, eh, azagut existentzia edo ekintza Eta bat egitea, pixka bat jakitarren zinta, markatuak duzut elbururen bat, edo oren goz duzute pentsatuak zehuz egiteko etorkizunera begira? Bai, bueno, orain goz, e, elkartea e, sortu, sortu dugun, e, pentsatu dugulako errikoetxeari begira lan egiteko e, bidea erresten digula edo, eta bat pixka gure elburua, ba, orain dik ezagitzinkatu, edago, ba, Lan, espar, lan esparruza bala dugulako, baina oroa re, gazten irizi kritikoa berkiztea eta e, informazioa zabaltzea dira gure ulguruak, ba, edo zein gairen inguruan, izan daiteke euskara, etxebizitza bizitza, drogak, ba, ez dakit, mm hain -hmm. gai. E, Noski, ba, jo bat, ez da langutxi eta gainera ba, polita ez, azkenean endaiak daukan egitura ere zaila da, ba, egia esan, zoza bala da, eta... eta euskaldunen kopuru ere da oso hundiak, ikat, euskaldunen. Eaiten du un zerbait. Ba, oso ondo, ba eskerrik asko eta baia zuen ekintzen berri emango ematen diguzuen e, antzheta minan eskerrik Bale. asko Maialen. Vale, eskerrik asko zuhei. Vale, aio. Aio. Egin dugu endaiako kide den baiarenekin, eta orain urruñara jongo gara, biskatu urrutisigo Eta ba orain itz egingo dugu aitzekin, eta biskabat itz egingo dugu izan ere gazte asamladak e, gazte eguna antolatu dugu, ez? Bai, e, maiatzaren e, maiatzako eta sortzian antolatu dugu egun bat, eta historiko gehiago, biskatu ja, orkesteko, guk e, gazte asamlada e, abuztuak e, 2008an sortu genuen ...herriko e, e, bestetako e, afari batekin. Aierkartu mm -hmm. ginen gazte guztiak eta nahi ginen berriro e, bizitza. Eman ez urruñako, urruñako herriari izta. Ezen esuek ezeketatzen beti, beti dena geldirik egoten zen. Ta, Elkajtasun mota hori edo, elkaglan mota hori eh, gazteen alde, ez dela, ez egomuta horkitzen, beraz Gure helburua zen eh, izatea gaztetxe bat, eh, urhunean ere eh, izateko gure ideien garapenak eta gure eh, gazteen azteko elkajtasuna hmm. muitzeko, ez, eta bizitzeko Beraz, sede eh, hogekin edo elburua hogekin joan ginen aukera, 2008an, horkestu eh, ginen lehena gure lehena faria Junaako bestetan, bertsoli elkaratea elkaratea lokalean, elkaratea nire esker eta lehena farituak jakastak eztiak hmm. izan ginduen egun da berreita marr... ez ez, ez beste baina Egun da berreita <risa> <eunda, risa> no, marr millea zertxona <risa> Egun baina, <risa> egun e, azaldu ziren eta urbildu ziren hori ikusi zera... Imbarra bat egun da no. Imbarra eta gogo oh, oh, egun oh, oh, oh, oh, oh, oh, bai Brazola dituz, haxe Gauza ezberdinetan jotzen beraz, inginuten beste aktivitateak, beraz, konzertuak, afariak, eta gero hasi ginen, kiroal aktivitateak, palatxapelketa, baina hori izan, izan zen mahiatzen doa, apirilan, ba. baina lehen palatxapelketa, baina iru ginen ez, oso haizki pasak zen, baina, hor, hor bai, izan intugu pena batzu, palatxapelketa izan, petanka txapelketa ere bai, <risa> <risa> bai, <risa> baina, doko, eh? marcha, bai, bai, Betenka maz egon pala maia jende gehiago Bai, bai, bai Baina, bai Baina, bai Baina, bai, bai, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> o, bueno, kite. bai hori gero e, Eta urten nase gara e, e, Martxoan, ia e, ikasi Iabete bat edo, kultur Iabete bat edo mm, Elkartasun, Iabete bat e, Irlanda arekiko Martxoak inginituen hostiladero e, Film eman aldiak bai. Pelikula eman eta azken Azken ostiralean, bagein nuen ere e, e, Txotxe txe beste Zagutzen zen <laughs> <laughs> Nik e, entzuna dut, baina Aipatu zigun bai e, Kartzelan nola ibiltzen ziren e, Behen bizia Behen nola Holdartzen ziren kartzela barnean ez Nolako gerri bakera Eta horako historioak ez, eta Irlandan ere berakigunez, izan da errepresio Bai, handia Eta horrekin elkartasunarekin ibiltzen Gero beraz Orten e, e, ere jaukogu elkartasun e, Idei bat, gure bero, hori ikusteko Eta beraz bai e, Ibilikin lanean, talanean e, gaztetxe lortu nahian, ez? Eta dena elkart, elkartasunean ibiltzeko Elkart lanean ibiltzeko eta Eta ola ikusiz Eta herrikoari txari lehen urteetan ja, Agarrakasta ikusiz Galetu genion gaztetxe bat Hor hasi ziren arazoak Gure... Gure hau zapes maitearekin hor, odilde korral e, Musio asko beretzako emendikan Musio asko beretzako emendikan Hemen musio asko bandatze ditu begonero Bai, hori da, eta berak Erre presio Finko-finko batzak Lehenik eta behin, pas hasi ginen Aktibitate lekuak galetzen eta Ez egun ematen abiltzu Palatxabelketaren zatz, e, frontoia galetua nuen eta erantzun ez, Gero filman aldien zatz, e, posta eta erantzun nikez. Konzertu entzatz ere, frontoia eta erantzun ez baina. Hor, seitu gin nuen, eta eta erantzunak izan genituen e, guztartu ginerako ez. Eta... E, Saztuenak horren aurrean, e, bere pasibotasunaren aurrean zuek aurrera gitarabak izan duen ez? Horri da. Eta hori eh, ba, hori lehen represioak, gero a, aseinen em, egiten publiztatea duta Ematen, ba, gizua, fitxak eta urruñan zehar e, eta horiek entzen, beti entzen mm. Haien haitzakia zirela leku honetan Eta berez, eh, begotin dira panelak edo kartela jartzeko, eta badira panelak edo Ba, bai, panele tan ere banez, baina leku gaiz zen e, panela ere bai, osea que... Ez dira hori Bai, hori bai, gero... Eh, tapizen afitxak, edo beste afitxak, oie bai, hori egiten ziren, oiek ya claro. zeuden leku honean. Hori ba, ere bai... Ez que lo de ondo gordeta egarbada, eh? Tapilogianta, <risa> oiek, ba... Ta, Eta gero, eh, eman gero bai egin gero elkarteasun eh, egin duen Agustuako eh, Sortuzen ere bai presoen aldeko komitea urruñan ere mm -hmm. Eta egin gero haziarekin eh, ere bai hazia da dara matza Asia, bai erungo harriko e, taberna Ez, ez, hazia urruñako elkarte bai <laughs> <laughs> bai urruñako bai, Eh, Uriñan, ja, dara matzata... E, Iga, hazia, ordean da, presonaldeko taldearen izena. baterez. ere <laughs> Hazia da beste elkarte bat ere bain. Zona informatu da gondor e, naku, eh. Joa. Eta hoiekin Aizu da, ja. katadori, zuko ez duzu idei askorek angoiak edukiko, ez? Kine, hazia batzelaan. Hazia, zera da, hazia, ordean. Da, Euskal, kultura bultatzen duen urruñan sortu zen elkarte bat. Zara, in, no isa, non arte dago bat zabaldu eta hasio urruinan bertan, o sea, dago. Bai, horia. Gure elkarte Fe, Euskal Kultura bultzatzeko elkarte bada ere bai. Horia. Bueno, veras, Argi que da ditoda, es nerezako bakar. Bai, horia. Eh, en oie, oiekin e, Euskal Euskal bizia eta hiru elkarteara euskaldun, bueno, euskaldun. Bo, iru hiru elkarte horiekin abuztukoitz 20en ez takin noizen, bai. Ja, Egunen eh, presion komitearen aldeko eh, eh, egun bat, horiek egin zuten afari bat, bazkari eh, bat, txu, kuskustu txarangak eh, animatutata, gero eh, azial kartak beraz eh, antzolatu zuen antzerki bat, ez eta eta ondoren guk eh, kontzertuak eta, eta egun hori politia izan zen, eta denentzat euskal bizi, biziaren indarrak konturatu ginen hor. Hmm. Bai, hori, gero, izan menitengo ya represio, ba. gero, ari ziren mm, gu e, gazteak, e, errubian erudbe, ari ziren gazte batzuk, hasi ziren kabana bat, e, o, gazte txola bat, eraikitzen, zoaitzeetan eta. Hauza uh -huh. zen, e, zoaitza hori, e, odil de korral, berre dobera, uh -huh. bere, Odil, da, odil, da, odil izan adu. Odil, bai. Hori izan adaba? Odil. Ze. Odil, o, dice, man, odio, dice, man, odio, man, es mama, ni te Bueno, jai, jarritu be Bai, pues. ¿Qué tal? Gasté, gasté chulabate sortu tengo, cabana, bate de Reiki 30. La verdad que ustedes son guinela ez guako astetsata, nola maitero Cabana bidalistuen serresa, a camioneta serresa, eh cabana eh, austera esa atzilotzera ateratzea edo desalojatze moduko bat ekitera. Bai, horia. Eta e, beraz hartu zituzten gazte guztia, baina gazteen <laughs> ziren errudi taldekoak, ziren ez da gure barnean zeuden gazteak, ez ta. Ah, bai. Eta, beraz horri kriston kagada bat. <laughs> eta horti bai, hori urruina zen, eta nola erakusten duen bere e, komunikazio falta Falta ez nora ez Ez daki berak joaten eta esaten Zuek, zene duzuek, entolaten antolatzen. Berak direktuki polizia bidaltzen du mai. Eta horak Beraz e, hori Harri ginen e, beraz Holako e, e, indarrekin, holako aktivitatekin Eta beraz e, bueno, Hor diarean zut istorio Urruñan e, istorio berria binean Ma, e, Maiatzak e, amairuan Biltokin urruñan e, beste fe, Ipar Euskal Herriko azkeni Oitamar urteko borrokak e, Aipatuko ditugu. Zarebo, hor, e, ja, da gauza bat e, Azken oitamar urtetako borroka Ego e, urruñan? Bai, edo nola ikastolak etorri ziren Nola herri taldeak, herri kulturak, eta a, e, Gero... Gero urruñan gainera ikastolaba da ez? Hori da Eta guretzat, e, guretzat normala dirudi ikastolak izatea, baina borroka bat izan zen. Horki. Eta hori e, aipatzea eta hori zen gure ideia, ez gurea, e, ugarena, izan e, mm. e, zen, jocheetxe e, te bestek e, animatu duen ideia, eta gure laguntza, e, gure laguntza mm. eta beste elkarte batzuen laguntzarekin. Gero, herritarrak da, e, abertzale mugimendua, haute euskuneetan, aurkezten e, abertzale mugimendua nola sortu zen, nola Hori nola izan zen e, urteko borrokak, gero ikaren borroka ere bai, iparretarren borroka. Bueno, hora e, izan diren, izan diren i, mm. borroka ezberdinak eta orain guz hartu garen ezborrokan ere bai, nola hori aipatzeko. Eta hori beraz, e, maiatzeren amairuan e, ber, e, biltokin, izango dira e, historia kontatuko duten dizunak eta Eta ja, eto, horri, bai benetan e, interesante izan da. gara guretzat eta... Ba. Noski informazioaren engoskutikan, galetzeko gaukera izugarria eta ez azkenean e, izan zirelako ez gara, edo? Ba hori da, hori <girrisa> da bai, interesgarria benetan Gero bai akiteko izan berra da Eta bai, eta bai, zuhurtzun zuhurtu izan gara bertu hori Bai, eta, bueno, ikusi zer ze represioa genuen eta berazue ugakoekin Gurrinako e, gaztara esan E, maiatzak oita zortzian ingo dugu gaztetxe eguna, ez, e, hor nahi dugu ari ginen lokartzen, ez, e, nola ezen, ezen ezer pasatzen eta lehen errepresua ikusi lehen urteetan ez ikusi ikusiz, egin eren baina ari ginen ez, eta dola bi urte hor as, asitu gara apaltzen, eta beraz berriro berpisteko e, gaztetxe eguna ingo dugu Oi, maiatzako 28an eta horrezdu gehiago itzi ingo zer gertutuko den, baina animatu eta izango da jokoak, piknika, mutxapelketa eta basteria, basteriak lagun berre gaitu hor. Egun garrantzitsuak izango delako. Beraz, maiatzako 28an goizeko 11etatik aurrera Urruñan ideia, agenda polilla dago eta bai eta errepresio zikin horren aurrean, ba benetan indararakusteko ez, e, golparen aurrean, ma, gukortzak zorrotz bait dutugola erakutsi beharko dugulako, ez? Horria, Gaztetxeguna denakorrinara, 1528. Azona, ba, ba hori hala gelditzen no. da, hala kasute maiatzako 1528an Kristoren plana eta eta bueno, hemen ara saizkigute Kristo Mariana eta duriz denbora gainean erutzen bait zaigu eta eta ez ba Ordua uumento bat eskatu bar dugu, eh? Bueno, está las digo, bai, gaskotan denbolarik ematen. Ba, nera gusten, guren zula gustara entzongo gaituzte, ez? Ah, ba, Nico espero doiets. Ba, es gaitz. Bueno, susto susto gaitz. Gustara entzongo gaituzte. Boi, ¿es? <laughs> <laughs> no, es pa. Ba. Eta, <laughs> bueno, va, ba, zakiet ematen diegun mundu denbolar, rata de dos patas hartzeko. Vale, vale, va, ba, dugoia, beti bezala, gure arratoitxoarekin. Perga. <laughs> rata inmunda. Animal rastrero Eskoria de la vida a defesio baletxo Bueno, bueno, bueno, ta menegonda dekaitze gurekin e, komentatzen, ba beraien plangintza, beraien historia area pizka bat. eta gustora erantzun dugu, baina ja saiaren amaieristen arai zaigularik, ba noski, nola da falta ratas de dos patas gure saria emango dugu. Kasu honetan, nola ez ba Aste osoba gontzaizkigu mierda honekin jota fuego, ezkontzen zaila printzea Guillermo eta Kate, eh, ez dakit nor, ez dakit bere izan los guogoduz gaude, ja, olako hoiek bibir del kuento ingotute orain, eh, ja beste familio bat gehitzen da, poligarki hau gultzatu az. Eta, bueno, ba, bera, jai saria, kasuenetan eh, Aratzek gomobendatu eh, digu, eh, kalean topatu nien, eh, Aratz. Eta, bueno, bera, gomobendatu zidan, eh, hauei nahi zielaman saria eta ondorioz vas ba, aria güei ematen diego beraientzako hala ratas de dos patas güentzako malditasan maldita, maldita cucarachia ¿qué insectas donde picas pues mío que te estoy promosa memarte te iba a enseñar no enseñando arnagu galanta Ez da kagada, da oso karraziozua. Bueno, este... Nire proposamena da, ailek eta entzun da gero Ekaitzek kontatutakoa... Ba... Eurreinako alkateari, emateari e, bai ez... Arratoiaren beste ankatxoa baintzat ez? Bai... Bai, Ekaitz, emango bai. diogu, merezidu. Bai, ba, beraz... E, Orduan nolak gelitzetan da gure arratoitxoa bainatuta, ingela zerrako... Nolak hau, aizena du? Guillermo eta Kate Middleton, printzeak. Oientzako Oien Eta bai, eta noreazen tipuaren izena Antzizetera Ogin, no Odil de koral Odil Odil Zaldorren azterako elkaitze saigutuz desa nire Ah, niskada Zer dela? Ah, neska? Neska? O, nire gara tipuatzea uste, no niz? Bueno, ba Ja, agurra egin barco Vale, vale, bai Ba, bueno, agurra Agurra imezka <laughs> bueno, venga. Ogizan eta la torna estan egongo berriro. Bai. Gaur egongo gaztiak, drogadiktuak, ziginak eta ferrutsak zarete. Tata, tata, saizear shada na onak. Baña guzear gara. Feministak, antikapitalistak, antifascistak, fiskaldunak, ekologistak, okupatzaileak, sexu askatzaileak, musikeroak, internazionalistak, maitakorrak. Kasleak Langile eta langabetuak Malabaristak Sortzaileak Gaztetxeroak Gaztetxeroak <mulik> Gazteak gara, antxetamina, eguerdiko bitamina Harunbatetan, ordu batalara orden gutxitatik ordubietara.